Добре, якщо ти вдаєш, що не помічаєш. Добре, коли і справді не помічаєш. Тоді життя здається прекрасним. Але варто лише усвідомити залізобетонність, котра оточує тебе з усіх боків, як ти перетворюєшся на божевільного і починаєш шалено гамселити у стіни. Випустіть мене. Навіть якщо на протилежному боці від тієї стіни, в яку ти до першої крові б'єшся головою, лежить розкішна коханка, очікуючи, поки ти переказуєшся. Стоїть стіл із екзотичними фруктами, вином, романтичними свічками, грає твоя улюблена музика, а поїдику крутиться твій улюблений фільм. І все це виразно промовляє – Ляж і ніколи не вставай. Там, куди тервешся, все те саме. Навіть гірше, бо не буде стола, свічок, кіно та дивану. Там ти будеш беззахисним перед новизною. Ти здохнеш, не впораєшся. Ляш, доки ще існує така можливість. Поглянь, як мирно палають романтичні свічки. Як на тебе чекають у теплому ліжку. Як музика умовляє зануритись у все це на Єлав, собмарин. Єлав, собмарин, Єлав, субмарин. Чим довше мелодія грає, тим шаленіше ти б'єшся у стіну. Тобі потрібен лише один ковток повітря. Один ковток. Можливо, згубний? Ти міцніше кусаєш губи. Ти вперто не хочеш оглядатися. Навіть не те, що не хочеш. Твоє буття вже не підпадає під поняття бажань чи небажань. Ти вже удурів, думаючи лише про цей ковток. Тобі байдуже, що на столі стоїть їжа з питвом. Байдуже, що говорить та, яка лежить на дивані у привабливій позі, сподіваючись, що ти жартуєш. Тобі, байдуже, нехай тебе винесуть звідси, мов Едмона Дантеса, в мішку з небіщиком. Нехай хоч так, аби відчути, яка холодна вода, яке свіже повітря, який величезний, ні з чим не зрівнянний цей ковток. А можна все життя простояти ось так тихо колупаючи стіну. Було вже близько четвертої. По обох боках дороги тягнулися соняшникові лани. Обабіч стояли фури з кавунами і де-неде острівці стихійного продажу помідорів. Помідорами наповнювали відра на кульгавих табуретках. Біля них сиділи бабці, вигрівались на сонечку, очікуючи на покупців. Часом біля такого відра взагалі ніхто не сидів. Тоді було зрозуміло, що торгує овочами дідок, котрий завіявся чи то до вітру в зарості, чи то в найближчий придорожній шинок. «Хочете помідорів?» – запитала Єва. «Сто років не їв таких помідорів. Це ж бичаче серце!» – зрадів Дан. Єва зупинилася біля табуретки з відром. Як на гріх, біля неї нікого не було. Посигналила. Нікого. Всі четверо повилазили з машини. Дівчатка наліво, хлопчики направо, скомандувала Єва. Мія випросталась, посягнулась. Її червона спідниця коливалася довкола ніг, як прапор. Вона посміхнулася Дану і легкою ходою пішла через дорогу. «Курва, — Курва, шлюндра, махнуло у нього в голові. Агресія виникла ще там в машині, коли йому довелося сісти поруч із нею. Він відчув, як вона напружилась. Можливо, це було зовсім несвідомо, точно несвідомо, але так було, і він відчув, що сидіти поруч із нею, однаково, що на пательні, яка поволі нагрівається. Колись давно, у вікно його квартири, в котрій він жив з батьками, влетіла кульова блискавка. Він завмер на ліжку. І з жахом спостерігав, як вона обходить, мов обнюхує стіни. Він боявся поворухнутися, притягнути її до себе одним лише подихом. А тому навіть дихати припинив, боячись, що хтось відчинить двері і її знесе протягом далі. Кулька облетіла сціни, ледь тицнулася у стелю і так само вилетіла назад до свого дощу. Тепер він пригадав свій страх і своє бажання затамувати подих і... ще одне. Схопити те світло, дізнатися, що в нього всередині, і чим це все може скінчитися – опіком чи смертельним вибухом. На мить йому здалося, що офіціантка чекатиме на нього в тих придорожніх кущах, інакше що значила її посмішка? Дан струсунув головою, простягнув Іванові пачку цигарок. Вони закурили, чекаючи на супутність. Дан уважно подивився на маляра, намагаючись розпізнати обличчя бомжа під парканом. Вирішив, що той був старший. Вони мовчки курили. За кілька хвилин з протилежного боку дороги з'явилися дівчата. Єва щось говорила, офіціантка відповідала жестами. «Ну що?» – гукнула Єва. «Що будемо робити з цими помідорами?» «Мабуть, їх залишили спеціально для нас», – сказав Дан. «Ти хочеш сказати, що ми повинні їх вкрасти?» «А ти коли-небудь робила щось подібне?» – запитав Дан. «Ніколи», – серйозно відповіла Єва. «А ти?» Дан звернувся до Івана. Той із цікавістю поглянув на столичних гостей і промовчав. Мію Дан не запитував. «Нас четверо», – сказав Дан. «Ми мало знаємо одне одного. Нас нічого не зв'язує, крім дороги і бажання покуштувати ці бичачі чи серця. Але що робити, коли всі ми чесні і порядні люди?» Його голос був сповнений іронії. «Доведеться залишитись ні з чим, або, або поєднатися через злочин». «Господи, – Дане, – зітхнула Єва, – ти божевільний». Вона відчинила дверця та авто, просунула руку до керма і відчайдушно засигналила. Всі четверо закрутили головами, чи не вигулькне із заросів господар відра. Ніхто не відгукнувся. «Тепер зрозуміли, – не вгавав Дан, – це не помідори, це знак долі». «Знак чого? – перепитав Іван. «Того, щоб зробити щось невластиве». І він рішуче взяв відро з табуретки, відчинив багажник, Обережно висипав туди помідори і, поставивши відро на місце, скомандував. «Сідаймо, худчіш!» Немов у лихоманці, вони кинулись займати свої місця. Єва натисла на газ, авто зірвалося з місця. Дан помітив, що у Єви тремтять руки, і посміхнувся. Якби тепер задзвонила її мобілка, вона, мабуть, не змогла б зронити їй слова. Він хотів, щоб мобілка зацеленчала – хотів послухати, яким голосом вона розмовлятиме. Але нічого не порушило напруженого мовчання. Авто швидко проминуло чергове село, потім ще одне. Раптом Єва різко загальмувала. Так, що офіціантку знесло на Дана, і він відчув запаморучливий запах її волосся. Воно пахло якоюсь травою, і він встиг подумати, що це, мабуть, любисток. А потім вони зараготали. «Всі разом!» і напруга спала. Вони реготали, мов діти. «Ну, ви, рєб'ята, дайте!» Вигукував Іван. «Сміх і злочин!» «Ось що миттєво здатне поєднати людей!» Думав Дан. «Сміх нівелює злочин, робить його несуттєвим!» «Але то хіба такий уже злочин?» Єва поглянула на нього в люстерку. «Я відчула, що мені чотирнадцять», – сказала вона. «Який жах! Дане, я вже й забула, який ти навіжений. Навіщо я тебе взяла?» «Щоб зробити те, чого тобі давно хотілося», – сказав він, втираючи сльози. «Пропоную вийти, сісти он там, на ту чудову копицю, і знищити сліди злочину шляхом негайного поїдання». Вони так і зробили. Помідорів не так вже й багато, адже були вони розміром з кулак. Данді ставав їх з багажника і передавав мії, котра складала їх у полену своєї довгої червоної спідниці. Вийшло кожному по два. По два величезних серця, ще гарячих від сонця, шорсткою, прожною шкірою, через яку вчувався справжній аромат.